وأن أشهد الله ذاتي هل أنت مخلدي على أيها هذا اللائمي أحذر الوغاء وأن أشهد الله هل أنت مخلدي وغاء بالجنغ نمدى الوغاء الهجاء هجاء وغاء داد الجنغون المولدى حرب على خبردار أيها هذا اللائمي ا ملامت ګر ازما هر پنځه حزب ده ملامت ګر ازما احضر الوقع جز حذری ګم جنگونو ته ګنجونو ته حذریګم په دایمه ملامتکه وان اشهد الذاته هل انت مخلد اپ دمه ملامتکه اخس خواندلو ته حذریګم خواندنو ته حذریګم تکه شو نو علامه ته کې ځانګړو ته حاضرېږه او خواندونکو ته حاضرېږه هل أنت مخلد ته ما په دنیا کې مې شپاتې کی ته ما په دنیا کې مې شپاتې کی بلکنه مې شپاتې کاولې چې نیمې شه نو پر دې چې ځانګړو ته حاضر شمه او خواندونکو ته حاضر شمه خ شرابو مسکبا او ځانګړو مکوما استبهام انکار دې هل أنت مخلد نیمې شر مې شپو دنیا کې پاتې کاولې استبهام انکار لو ملامت يا ثوي اللوم العزل العزل التعب التعب اللحو لحو حي. تعب عزل لوم صلوا لوان لغاتكم لا تستط فين كنت لا تستطيع فين كنت لا تستطيع دفع منیتی پدانی او با درها بیما ملاکتی دی منیه پا عربی که تاوی و من حاب اسباب المنایا ینلنه و یرق اسباب السمائی بسلمی که چوک دلارو ده مرگ میریگی مرگ ببیمیزی اگر که اسمان تپڑوی ولگه اوم خیج مرگ ببیمیزی منیه جمع ده منیتی إن المنارا لا تطيش وسهامها يقين الملك في الغشين خطاك أي أ شعوب مرتوى لولا لقاء الشعوبي ولا فضل فيها لشجاعة ونتا وصبر الفتا لولا لقاء الشعوبي أم قشعب مرتوى لدى حسو القتل رحلها امي قشعبه امي قشعبه أمي, أمي, امي قشعب مرده اسمه كله موته موته الحم و الموته دعا لرخي دعا ما يريبكا الى ما لا يريبكا خلال استاطاقت نه دفاقه دمر زماها زماها مر نشه بعدنی ریدما او بدرها چې مخک شما د خواندونته بماملا کچې دی پیغامال چې زما اعلی سم مالک دی پیغامال چې زما اعلی سم مالک دی پین كنت الا تستطيع دفع امنیته تر چې استطاعت نه د دفع د مرزمان رند اماچه ز وړاندشم د خوانتون ته هغه مال چې زما الله مالک ده وزرني اوروي حامتې په حياته مها پت شربن فلم ماته مو سر هدې داد عربو د قانونو عرب او بل چې شوق په دنیا کې شرابو نسکي او ملشي نو په خلقت کې هم د شرابو نه محرومي بیا به وزنی پرما اوورغوي حې چې مړاکمه ک کاری کاری پ حیاې په دژون کې پرما چې مړکم ک کارئ په دژون کې مخه په تشر فیلماتې مو سررددي دجه د ې د سکونه پیلماتې پس د مګه یېګم چې پس د مګه شراب وس کوم نو پرې میړ چې اوسپړی روح کوم مصارت لغ ته وي مخاپته شګ مصر را دي د چې د سکلو لګونهیل مماتې پس د مګه د چې د یې سکلو لونه پیل مماتې پس د مرگه بیا به لږ کوم پهله لاسه لاس هو نه. ملذت الفتان وجد كلم احفل متعقمع ودي لا جمرده فلولا سلاسن هم من لذت الفتان يارقدر شينا نو خدا دخوند نو د نو جوان ندي يارقدر شينا نو خدا دخوند او خوند د نو جوان ندي در شنو دي خدا د نو جوان د خوند نو که در نوی که نا وجد دی که قسم می دیستا پا بخوستا پا قسمت بانی لم قسم می دیستا پا بخوستا لم قسمت بانی لم احپیلو پروام پر نلرلا مطاقه معودی زما از بیمار پرسان پاتی چکل از ما بیمار پرسان پاتی یه را داب پرواه می نوا بیمار پرسان پاس دل یو سره ناجوڑه بیماری او بیماری او سخ ناجوڑه او خلق کل تپوس لراشی او بی پیکر رو که سره مری او دعاو که چه منگه خوارشو دعاو که دعاو که, دعاو که و تلار شو بی سره مل شی او دری خوندونه د او جوان دی چه دا می نوه ارمان می نوه نو چې کله مرشم و زمان بیمار پرسان پاسی پرواه می نشی و جدی که قسم دی په قسمت ستار او پا بخالم احبیل فروه من العلامتا قام عوو دی کلا زمانه پاچ زمان بیمار پرسان پا من هنه العازلات بشربت کمیت المتا ما تغلاب المای تزبیدی زباد زگ تاوی یو ده زباد زباد کچ او زباد زغت هو یاو د زوبادی زوبادی ماستو تاوی ماست ماست پامین هون نا یاو دا غدره هون داده سب ک مخکواله د زما د ملامت کرو خزن مخکواله زما د د ملامت کرو خزن به شربت به شربتین پیاوزل سکلو پیاو زلسکلو باندې هغه خゼ چې ما ملامت کای چوالې دا شراب سکه چاغو ملامت کړه لانی مو مخکي مخکي شراب یا زلسکلی او به ود شوې ما کومه دې چې سوربخان صاحب شرابي سوربخان شرابي زم مرته 4 مټ په کیلو تلین ما تا ما کلا چې جو شوې د وب سرا نتوزبا دی زکایی کلچه جوشو وی دوبو سرا نتوزبا دی زکایی چه جوش اوی نزکای خاقلیون جوش توی محکی تلاله کنم داشوه چه ما خیزی ملامتکه یا محکی محکی شوز شراب بس کنم دیم و کری ازان دل مزع پو محنب کسی دل متورید سرکشا زمری سرکشا حیوان نب بحیو نب بحطان به بح رای خوالو تاویم غزا دا کوری ونی تاوید کوری ونی ککر او کوری ترخوانه دا سی دون زمری تاوید دا زمری داگه دای محنب اگا چا تاوید چه احاته پیشوی گر شوید گر کرده شوید چ ګیره پرتلی شوی ګیر کړا شوی هغه ته محنب وای محنب په معنی د هلاکت موی چې هلاک شوی هم زاب په معنی د هلاکه او محنب په معنی د ګیر شوی اي حاته فشوی وکره اذا نذل مزابو محنبا او دم املا زمعده املا ام زمہ ایزانا دلن و مضاپو کلچ اوازو کی حلاک کرد شوی خواه کلچ اوازو کی حلاک کرد شوی دیم مضاپ پو ماند احاته و محنب پو ماند حلاک کلچ اوازو کی اغا چوک چه گیره پیارتلی شوی محنبان پا دی حال کې چې حلاکی مرگره می ده را شوی ده نہ ہلاکت ہے اوما تا گو کہ عمل و کم دسمری پشان او مین تا ور و دان او عمل زماده ده اذا نادل مظاف کل چوازو کی اگت سو چ گیرہ پر تلشوی محنبا په دہی حالت کی چده ہلاکت والی او عمل ز کلا کوم څنګه کوم کسیدل غزا پشان تا دسمری دا کوری او دی که کرو دوانی د دزماری دا کوری او دی که کرو دوانی قارندو که ازمارایم نبحتهو چه تارا بیدار کدهی تارا ایخ کدهی المطاور دی دس ازمارای چه سرکش ای سرکش ازمارای او را ایخ دیکو او ناچا پیولی جو املا دبانی کهی دقسی دره ما خبر لیرا خطرناکه ده. و تقصیر و یوم دجنه و دجنه ماجبون به بحکنه تحت الخباء المعامد خباء المعامد چارمانگا استاذا اقا مضبوط خیمه تاوی چه باران وریگ خو یرا دنی چرا بنا را ولویگی مضبوط خیمه مضبوط کور شو چه جره وریگ خو یرا دنی چرا بنا را بحكنا امراه ناعمه لذيذه الفم لذيذه الفم ولذيذه ولذيذه الذوق وغالبا وغالبا لكذي بحكنا اغاجني تاوي چپطولو صفات وپوري اغات بحكنا وي دجنن طاربي کی جړاي تاوي الدجنه القديمه دجنه الجبد الدجنه تنده دجنه تنه مو پرده الدجنه قديمه ديمه له جړاي تا وي پاسا قاعده يار کي غير مفسده ها صابر ربي وديمه تحمي نه جړاي کديش شر ماناده د چدرم ارمن داده چې مزبوطه خیمه دلالوی ته خطر نه ای او ځړې وری کې داسې ګړي سره څه په تعجب چار ثی ځړې دا اس اورېځ له ول څخه دا او ځما سره ملګری بحکانای او داګه ځړې پاغه باندې لانډا کم بے مقصد هو تقصیر او یوم الدجنې بلکوه تاواله دورزه د ځړې ده او دجن مو جبن پدې حال کې چې دا جړې سړې په تا ژوند چارته وي بلکو تاواله دروازه دې جړې دي پدې حال کې چې جړې سړې په تا ژوند چارته وي نو کو تاواله دروازه دې جړې پچا کې به بهکانت ان په او بهکنه تحت الخبا علم محمد لاندې د مضبوط خیمه نه لاندې د مضبوط خیمه نه کانل برین و دمالی جا علی قطع علی عشر او خیروعی لم یو خزدی خزده یو خزد تخزید فاربه ای که کتکولو تاوی خیروعه ده ارند ونی تاوی او عشر د سپلمی ونی تاوی ارند و سپلمی، ارند و سپلمی فخواد حکیم پونه چه عبادو نوی پکی ارند ویدیره، ارند نو بوته دې هیو سپین غنتا ګول کوي هداسه غوزا غنتا کوي پاکه غسرې سره داني اراندا چې چاو خاړنو مارګې ده او بالکل اسه شي هغه پاون له ګوتې ولګا ولي هغه ګوتې چې تخلي له وړنو كله بری مرزار کوي کوي خو فاستا د ډېره فاستا خو دا اراندا نه پېژنې خرولي پېژنې خرولي دحکته وطن کې د دیوبو په غاړو باندې غولې ولاړې ولي یو دا ولد چې دا او مضبوط لرګې ده د ولي یو هغه خروونی د کرپانې په غاړو مردان ولاړې سره سره لختې کلي نارینه لې سره سره لختې سره کټشوي د څنګه د نارینه سره سره هغه تا خر ولي وای هر ولې مې دیلې دي نهګه پشتي پشتي اوس پهلمای خو باندې پیژنې کأنل بورانا تا باوی غربی غربی و دمالی جاو باوگان غربی و باو باو, باو. لان دا, دا بنگلو اقصامی صاف کنو بنگلی بنگلی پیجنگ باوگان در سپینو زاره غربی پخواه ی بنگلی شششی با پکیوی پکی پکی اولا او پلن باو نبا زنانه مطه تار تلیم که انال بوری نا تا بنگلی و دمالی جاو باوگان اولیقاتو نخیطی دی نخیطی دی نخیطی دی ارتاولی شوی دی علا عشریل ال... نسبلمه چانگی تا نسبلمه چانگی او خیروعین یا در ارنده و در خرول چانگی تا در ارنده و در خرول چانگی لم یو خزه دی دسی سپلمه او خرولا چکت شوي نی د چې ویني ګورا هغه څنګه چې کلت شوې نه شو ده پکې نه څنګه پستی عرب تشبیه ور د محبوبې د مټو نس پلمای د څنګه شو د او د ارند د څنګه سا ځکه هغه پستی د امټې د قصې پستی پستی دي هو کوته چې څنګه کټ نه هغه شو ده تی او زی بیا کلکېږي هغه کلکېږي نو کلک شې نه کټ شوې نه شو ده دي وته لي هغه بوټونا ا کانت سند یو تل دی بډنن په استینی تبو غوربی او باوغان نختی دی اله عشر بالنسبه مې پڅانګه پڅانګه پورې یادارند د خرولې پڅانګه پورې لام یو خزر دی د سې څانګې چې کټش وینې دی ان کینا تشبیه په پوسوالی کې دا د مټې د سپلباې او د ارند د خرولې د څانګو په کریم یوروی نفسه په حياته ستالم یک منغدن ایو نشدی ولی ګوستانشتن دا کریم خبر د پټه مبتدا انا کریم ز عزت من سليمان یوروی نفسه په حياته زمړوم خپل ځان په دجرجن کې زمړوم خپل ځان په دجرجن کې په دجرجن کې پورا شراب څکم سطالم این متنه قدن ایو نسو دی زرده چه تا تا با پتا ولگی که من گمرش و سبا ایو نسو دی پا من که چوب تا گهده زرده چه پتا با ولگی که من گمرش و سبا ایو نسو دی چه پا من که چوب تا گهده پتا با سبا لگی ارا قبرن حامل بخیلن بمالهی که قبرن زینم قبر دا بخیل سړی نه حام ډیر بخیل بخیلین به مالیه چې بخیلې پخبل مال بانه زینم قبر دا غړر بخیل چې بخل کوي پخبل مال ک قبره غوین په شانته دا قبر د سرکشا تل بتالته موبسده موبسده تل بتالته چې هرڅه کوي په باطل طریقو مال لګې په باطل طریقو اغه سړی چې خرڅ کړ او مال لګې په باطل طریقو داغه قبر او دا اغه سړی چې سخ بخیل دی داغه قبر یو شان تدې داړو باندې شان ډېرې ولې دي پسې ترجسلاتن من تراب عليهما صفائح شم من سفيح منزدي ترجسلاتني تو باندې ډېرې لې من تو را بنالی حما د خاو په د دواړوقبو په د بخین سری او په د مقص سړي د دواړو په قبلوبان د خاو ډ ر سخصمون من سې حمو ندي هغه پلې کلې کلکې ګټي او پلې کلکې کلکې ګټي سې حمو ندي د هغه پلو ګټو چې و د بل د دغ پلو ګټو و د بل د پااس اپې پلې ګاټي چې یو د بل د پا او د ې ګټي دغ په ق بل په قبل سپ خصومون هغه پلې پلې کللاې ګټي من سې ح موسم دی دغ ګټوونه موزهدي چې و د بل د پاسه پر د بخیل سری په خبره دقاې جن پاچ د ګاټی س ی شاید ارالموتاز یاتامل کراما و یستفی عقل تام مرگ یاتامل کراما چقره کی عزت من خالقا ز انم مرگ چقره کی عزت من خالقا و یستفی ویسته پی غرکه خمال الپاحشه ده اگه بخیل سری المتشدده دی چه در سخته پا بخلکه در سخته پا بخلکه گره طایب مولانا وی مرگ اگه عیزت من خلکم غرکه وجنی اگه پاحش در بخیل متشدد بخیل لاغه مالم ختمه ده مرگ اره لماو تازه این مرگ یا تامل کراما چه غرقه عزت من خلقه عزت من خلقه غرقه وایستفی او غرقه عقیلت مالی الباحشه اخ مال خماله الباحشه دل عربخیل المتاشده دی متاشده دی چه صحبه بخلکه ده صحبه خلقه مال ختمه گی ده هرچه مال ختمه گی نپریده دلو پری کومه اره العیشه کنزن ناقصن والا لاله وما تنقش الايام وظهرون پدی ګل کدا غلا شاعر وای عمر مثال د خزانه ده عمر خزانه ده 15 پېټه کال عمر دنه دا خزانه شو یو ای و چې ته دا خزانه کمیږي یو یو ورس خزانه کمیږي او دا اپتدا کونه دا اپت څوره زیدی و واته ورزیدی کوم دي ناقطا کا شن اپتا دا مش ډیر یو کم دی څنګه قال دولس مشته را کاشه لې خزانه ستادو مرخزانه ختميږي ارا العيشه زائد انم داجوان كان زن چې دا یو خزانه دا ناقصه کله ليله تل په دې حال کې کمیږي ته هر اورزه کمیته هر اورزه د خزانه رس کمیږي کله وماتن قسل ايامو نکامی گیو رازی رازی خما گاورزی دینو کاپتای جو گاورزی نی واتنی ک می اش یو کم دیدش نی کو کالینو ا دور اس مےشتگی نکامی گیو رازی کو وا داہ کمیگی زمانہ کمیگی دایو ماناشو دا مانا پیہشو چما نو شلشس منو بکے